Айська ніч або утоплена. Брат його батька знає. Начнуть що-небудь робити люди хрещені, То мордуються, мордуються, Мов, хорти за зайцем, А все щось не дошмиє. Тільки ж куди чорт уплететься, То верть хвостиком, Так де воно й візьметься, неначе з неба. Розділ перший. Ганна. Дзвінка пісня плелася рікою по вулицях села. Була та пора, коли потомлені денною працею та клопотом парубки і дівчата, гоменачи збиралися у коло всяй від чистого вечора виливати свої веселощі в пісню, що повсякчас іде в парі зі смутком. І вечір, як завжди задуманий, Мріяно обіймав синє небо, обертаючи все на неясність і далечінь. Уже й смеркло, а пісні все ще не вщухали. З бандурою в руках крався, вихопившись от співунів, молодий козак Левко, син сільського голови. На козакові решетилівська шапка, козак іде вулицею, Бренькає рукою по струнах і підтанцьовує. Ось він тихо зупинився перед дверима хати, оточеної невисокими вишнями. Чия ж це хата? Чиї це двері? Трохи помовчавши, заграв він і заспівав. Сонце низенько, вечір близенько, вийди до мене, моє серденько. Ні, знати міцно заснула моя ясноока красуня, сказав козак, доспівавши пісню і підходячи ближче до вікна. Галю, Галю, ти спиш, чи не хочеш до мене вийти? Ти боїшся, певне, щоб нас хто не побачив? Чи не хочеш, може, показати біле своє личко на холод? Не бійся, нікого нема, вечір теплий. Та коли б нагодився хто, я прикрию тебе свиткою, Підпережу своїм поясом, закрию руками тебе, І ніхто нас не побачить. А якби й повіяло холодом, я пригорну тебе до серця, Зігрію поцілунками, надіну шапку свою На білі твої ніженьки. Серце моє, рибко моя, «Перлину! Виглянь на часок! Подай крізь віконце хоч білою ручку свою!» «Ні, ти не спиш, горда дівчина!» Вимовив він гучніше і таким голосом неначе засоромився, що дався був на зневагу. «Тобі любо знущатися з мене! Прощай!» Тут він онвернувся. Сунув на бакир свою шапку і гордо відійшов від вікна, тихо перебираючи струни на бандурі. Дерев'яна закрутка в дверях у цей час повернулася. Двері заскрипіли й одчинились. І дівчина, на порі сімнадцятої весни оповита присмерком, несміливо оглядаючись і не випускаючи дерев'яної закрутки, Переступила поріг. У півпрозорій імлі Горіли привітно мав зірочки ясні очі, Блищали червоні коралі. І від орлиних порубкових очей Не могло сховатись навіть те, Як соромливо запеленіло її обличчя. «Який ти нетерплячий!» Промовила вона до нього півголосом. Уже й розсердився. А нащо вибрав такий час? Люди юрбамисновигають по вулицях, я вся тремчу. О, не тремти, моя червона калинонько, пригорнись до мене міцніше, говорив парубок, обіймаючи її, відкинувши бандуру, що висіла на довгому ремені в нього на шиї і сідаючи разом із дівчиною біля хатніх дверей. Ти знаєш, мені ж і годину тяжко тебе не бачити. Знаєш, що я думаю? Перебила вона, задумливо втупивши в нього свої очі. Мені все щось ніби на вухо шепче, що тепер уже нам не бачитесь так часто. Недобрі у вас люди. Дівчата все поглядають так заздрісно, а порубки, я примічаю, навіть що мати моя з недавнього часу пильніше наглядає за мною? По правді сказати, мені веселіше в чужих було, туга якась перебігла по обличчю її, коли вона це вимовила. Два місяці тільки в стороні рідні, і вже знудьгувалась. Може, і я не тобі? О, ти мені не докучив, проказала вона, усміхнувшись. Я тебе кохаю, чорнобривий козач, за те кохаю, що в тебе карі очі, і як глянеш ти ними, то в мене наче на душі всміхається. І весело, і хороше їй, що привітно моргаєш ти чорним усом своїм, що ти йдеш вулицею, співаєш, і граєш на бандурі, і весело слухати тебе. — О, моя мила дівчино. скрикнув парубок, цілуючи і пригортаючи її душі до грудей своїх. — Стривай, гуді, левку! — скажи спершу, чи говорив ти з батьком своїм? — Що? — сказав він, мов прокинувшись. — Так, що я хочу женитись, а ти вийти за мене заміж? — говорив. Та якось смутно озвалося в його устах те слово. — Говорив. Та й що ж? А що ти з ним подієш? Удав старий хрен, як звичайно глухого. Нічого не чує, та ще й лається, Що волочуся, бо знаде. Гульки справляю, фіглі виробляю З хлопцями на вулицях. Та не тужи, моя Галю. Ось тобі слово козацьке, Що таки умовлю його. Та тобі тільки, аби слово сказати, Левку, І все вийде на твоє. Я знаю це по собі. Часом і не послухали б тебе, а скажеш слово. І не самохідь роблю, чого тобі хочеться. Глянь, глянь, вела вона далі, поклавши голову на плече йому і звівши очі вгору, де синіло без кінця безкраю тепле українське небо, зап'яти знизу кучерявими вітами вишень, що стояли перед ними. Глянь. Он-он далеко блимнули зірочки. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Правда ж, то ангели Божі повідчиняли віконця у своїх ясних хатках на небі та й дивляться на нас. Так, Левку? Адже це вони дивляться на нашу землю? Що коли б у людей та були крила, як у птахів? Туди б полетіти високо-високо. Ух, страшно! Жоден дуб у нас не дістане до неба. А кажуть про те, що є десь у якійсь далекій землі таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі саме проти великодня. Ні, Галю, у Бога є довга драбина, одне баж до землі її становлять проти Великодня святі архангели і скоро Бог ступить на перший щабель усі нечисті духи полетять стрімголов і купами попадають у пекло і тим то на Христове свято жодної нечистої сили не буває на землі як тихо колишеться вода ов та дитина в колись, казала далі Анна показуючи на похмуро обставлений темним кленовим лісом і оплакуваний вербами, що потопили в ньому жалібні свої віти. Мов безсилий дід держав він у холодних обіймах своїх далеке темне небо, обсипаючи крижаними поцілунками вогняні зорі, які тьмянуми готіли серед теплого нічного повітря. Немов перечуваючи, що незабаром з'явиться пишновеличний цар ночі, біля лісу на горі дрімав із зачиненими віконницями старий дерев'яний дім. Мох та дике зілля вкривали його дах, кучеряві яблуні розрослись перед його вікнами. Ліс, обіймаючи своєю тінню, підав на нього дику понурість, ліщинові зарослі стелилися біля підніжжя його і скочувались до ставу. Я пам'ятаю, мов крізь сон, сказала Ганна, не одводячи очей від нього. Давно, давно, коли я ще була маленька й жила у матері, страшне щось розказували про дім цей. Левку! Ти, певне, знаєш. Розкажи мені. Бог з ним, зори моє. Мало чого не наплетуть баби та люди нерозумні. Ти себе тільки розтривожиш, боятимеся, і не заснеться тобі спокійно. Розкажи, розкажи, любий чорнобривий парубця, казала вона, притуляючись личком своїм до щоки йому і обіймаючи його. Ні, ти, певне, не любиш мене. У тебе є інша дівчина. Я не боятимусь, я спокійно спатиму ніч. А тепер, тепер от не засну, коли не розкажеш. Буду мочитися, думати та гадати. Розкажи, Левку. Мабуть, правду кажуть люди, що в дівчатах сам дідько сидить, їхню цікавість підбурюючи. Ну то слухай же. Давно, моє серденько, Жив у цьому домі сотник. У сотника була дочка, ясна панночка, біла, як сніг, як твоє личко. Сотникова жінка давно вже померла, задумав сотник женитися вдруге. Чи будеш ти голубити мене, як перше батьку, коли візьмеш другу жінку? Буду, доня моя, ще дужче пригортатиму тебе до серця. Буду, доня моя, ще ясніші сережки та намиста дарувати тобі». Привіз сотник молоду жінку до нового дому свого. Красна була молода жінка, рум'яна та білолиця була молода жінка. Тільки так страшно глянула на свою пасербицю, що та аж скрикнула, її побачивши. І хоч би тобі слово за цілий день сказала лиха мачуха. Зайшла ніч, пішов сотник з молодою жінкою до своєї опочивальні. Замкнулася ясна паночка у себе в світлиці. Гірко їй стало, заплакала вона. Аж бачить, страшна чорна кішка крадеться до неї. Шерсть на ній горить, і залізні пазури цокають по помосту. Злякалася панночка, вискочила на лаву, кішка за нею. Перестрибнула на лежанку, кішка й туди. Та як кинеться їй на шию, то й душити. Скрикнула панночка, одірвала її від себе, кинула додолу. Знову скрадається страшна кішка, туга її взяла. На стіні висіла батькова шабля. Схопила вона її та брязь по помосту. Лапа з залізними пазурами відскочила, і кішка з виском зникла в темному кутку. Цілий день не виходила із світлиці своєї молода жінка. На третій день вийшла зав'язаною рукою. Вгадала бідолашна панночка, що мачуха її відьма, і що вона їй перерубала руку. На четвертий день звелів сотник своїй дочці по воду ходити, хату мисти, як простій мужиці, і заказав заходити до панських покоїв. Тяжко було сердешнє, та нічого не вдієш, мусила чинити батькову волю. На п'ятий день вигнав сотник свою дочку, босу з дому і скипки хліба не дав на дорогу. Аж тоді заридала панночка, закривши руками біле лице своє, занапастив ти батьку, рідну дочку свою, занапастила відьма грішну душу твою, хай тебе Бог простить, а мені безталаннь. Мабуть, не велить він жити на білому світі. І от бачиш ти, тут повернувся Левко до Ганни, показуючи пальцем на дім. Глянь сюди. Он там, далі відому, найкрутіший берег. З того берега кинулася панночка у воду, і з того часу не стало її на світі. «А відьма?» – боюсько перепитала Ганна – Дивлячись на нього з туманілими від сліз очима. «Відьма?» Старі баби вигадали, будь-імто з того часу, Всі утоплені виходили місячними ночами в панський сад грітися проти місяця. І сотникова дочка стала у них за найстаршу. Якоїсь ночі побачила вона мачуху свою біля ставу, Кинулася на неї і, кричачи, затягла у воду. Проте відьма й тут додумалась. Обернулась під водою на одну із утоплених, та через те й уникла чатки зеленого очерету, якою хотіли її утоплені бити. Ет, вір бабам. Кажуть, іще немов панночка збирає щоночі утоплених і заглядає поодинці кожній кожне обличчя, щоб пізнати котра з них відьма. Та й досі не пізнала. І коли попадеться з людей, хто зараз силою його вгадувати, страхаючи, що як не вчинить по її, то вона його втопить у воді. Ось як, моя Галю, оповідають старі люди. Теперішній пан хоче ставити на тому місці винокурню і прислав навмисно для того винокура. Та стривай, чути гомін. Це наші повертаються з вулиці. Прощай, Галю, спи спокійно і не думай про ті бабські вигадки. По тій мові обійняв її міцніше, поцілував та й пішов. Прощай, Лев. Сказала Ганна, задумано, вдивляючись у темний ліс. Величезний огняний місяць почав у цей час пишно вирізуватись із землі. Ще половина його була під землею, а вже весь світ наповнився якимсь урочистим сяйвом. Став заіскрився. Тінь от дерев ясно стала вирізнятися на темній зелені. «Прощай, Ганно!» – розляглися позад неї слова з поцілунком разом. «Ти вернувся?» – сказала вона, оглядаючись. Та побачивши перед себе, незнайомого парубка одвернулася. «Прощай, Ганно!» – почулося знову, і знов поцілував її хтось у щоку. «О, принесла лиха година ще й другого!» – сказала вона з пересердя. «Прощай, мила Ганно, ще й третій! Прощай, прощай, прощай, Ганно!» І поцілунки засипали її з усіх боків. «Та тут їх ціла ватага!» – кричала Ганна, вириваючись із гурту парубків, що навперебій хапали обняти її. «І як їм не набридне без перестанку цілуватися! Скоро до лобі, не можна буде вийти на вулицю!» По цій мові. Двері з грюкотом зачинились, і тільки чути було, як скриготнув у них залізний засоб. Розділ другий. Голова. Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Пригляньтесь до неї. З неба дивиться місяць.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 Нерухомо, натхненно стали гаї, виповнені темрявою, і кинули велетенську тінь од себе. Тихі та спокійні ці стави, холоди морок вод їх, похмуро оточений темнозеленими стінами садів, незаймані гущавини черешень та черемхи боязко простягли своє коріння в студенні джерела. І шепочуть іноді листям, немов сердячись та гніваючись, Коли прекрасний зальотник, нічний вітер, Закравшися зненацьке, цілує їх. Увесь ландшафт спить, А вгорі все дише, все чудове, все урочисте, А на душі й безмежне, і дивно, І рої срібних видінь, Зграйно виникають у її глибині божественна ніч, чарівлива ніч, і раптом усе ожило, і гаї, і стави, і степи, котиться величезний грім українського солов'я, і, здається, що й місяць заслухався його посеред неба, як зачарований не дрімає на пагробі село. Ще біліше, ще краще блищать проти місяця гурти хат. Ще сліпучіше вирізуються з темряви низькі їх стіни. Пісні замовкли, скрізь тихо, благочестиві люди вже сплять. Де не де тільки світяться вузенькі вікна. Перед деякими тільки хатами біля порога запізніла сім'я сидить за пізньою вечерею. Того-пак же не так танцюється. От то, що я дивлюсь, усе воно щось не теє. Що все розказує, кум? А ну, гоп трала хоп, гоп гоп-трала, хоп-хоп-хоп. Так розмовляв сам із собою підпилий дядько середнього віку, танцюючи по вулиці. Ні, Богу, не так танцюється опак. Чого мені брехати? От їй, Богу, не так. Ану! Гоп-трала, гоп-трала, гоп-гоп-гоп!» «Ото здурів чоловік! Хоч би ж іще хлопець який, а то старий кабан, дітям на сміх! Танцює вночі серед вулиці!» — скрикнула літня собі жінка, несучи дорогою солому — — Іди до хати своєї, пора спать давно. — Я піду, — сказав, зупинившись дядько. — Я піду, я не подивлюсь на якогось там голову. Що він собі думає, дідько, будь тисся його батькові, що він голова, що він обливає людей на морозі холодною водою, той кирку ну, У Голова, голова. «Я сам собі, голова, одбий мене сила Божа! Хай мене сила Божа поб'є, я сам собі, голова, от що, а не то що!» Говорив він, підходячи до першої найближчої хати, і спинився перед вікном, мацкуючи пальцями по склу і силкуючись налапати дерев'яну закрутку. «Стара, оціняй!» «Тарам мерзій, казано тобі, отчиняй! Козакові спати пора!» «Куди ти, каленику? Ти ж до чужої хати потрапив!» Закричали, сміючись, позад нього дівчата, що верталися з веселої вулиці. «Показать тобі твою хату!» «Покажіть, любі молодички!» «Молодички, ви чуєте?» – підхопила одна. Що за чемний цей каленик? За це йому треба показати хату. Та ні, раніше потанцюй. Потанцювати? Ой, ви ж химерні дівчата, протяг каленик, сміючись та сварячись пальцем і заточуючись, бо ноги його не могли вдержитись на одному місці, а дастеся перецілувати всіх «Перецілую всіх!» І він, бокуючи, припустив за ними. Дівчата щенили крик, перемішались, та потім посмілишили і перебігли на другий бік, побачивши, що каленик не дуже швидкий на ходу. «Он де твоя хата!» – закричали вони йому, тікаючи і показуючи на хату багато більшу за сусідні, що належала сільському голові. Каленик! Слухняно поплентовся у той бік, починаючи знову лаяти голову. Але хто ж цей голова, що накликав на себе такі недобрі поголоски та пересуди? О, цей голова — велика особа на селі. Доки каленик дійде, куди прямує, ми, певна річ, встигнемо дещо сказати про нього. Все село... Побачивши його, береться за шапки, а дівчата, що наймолодші, віддають на добрий день. Хто б із парубків не захотів головувати, голові вільно навідуватися до всіх тавлинок, і кремезний дядько шанобливо стоїть, знявши шапку увесь час, поки голова порається своїми грубими та зашкарублими пальцями в його луб'яній табакерці на сільському сході чи громаді. Дарма, що влада його обмежена кількома голосами. Голова завжди бере гору і мало не з власної волі висилає, кого йому хочеться справляти та рівняти шляхи чи копати рови. Голова – чоловік понурий, суворий на вигляд і не любить багато говорити. Давно ще. Дуже давно, коли блаженної пам'яті велика цариця Катерина їздила до Криму, був обраний він за провожатого. Цілих два дні служив він цю службу і навіть удостоївся сидіти напередку поруч із царицним кучером. І з того самого часу голова Вивчився роздумливо та поважно понурювати голову, розгладжувати довгі закручені вниз вуси і бистрим соколиним оком зиркатись під лоба. І з того часу голова, про що було тільки хто з ним заговорить, завжди вміє звернути на те, як він ото віз царицю і сидів напередку царській кареті. Голова любить інколи вдати глухого, а надто як почує те, чого б не хотілося йому чути. Голова ненавидить франтівство, ходить завжди у свитці з чорного доморобного сукна, підперізується кольоровим шерстяним поясом, і ніхто ніколи не бачив його інакше одягненим, опріч хіба того часу, як переїздила цариця до Криму, коли на ньому був синій козацький жупан. Але невряд чи вже хто на селі той час пам'ятає, а жупан лежить у нього в скрині під замком. Голова – вдівець, та коло нього живе своячениця, що варить йому обідати і вечеряти, змиває лавки, білить хату, пряде йому на сорочки, заправляє всією господою. На селі подейкують, будь то вона зовсім йому не родичка, але ми вже бачили, що є в голови багато ворогів, радих про нього пускати всякий поговір. Проте, може, цьому дало привід те, що своячениці завжди не подобалось, коли голова заходив у поле, вкрите жницями, або до козака, у якого була молода дочка. Голова сліпий на одно око, зате ведюче око, в нього лиходійське, і здалека може примітити гарненьку селянку. Одначе він тоді тільки наведе його на гарненьке личко, як роздивиться добре, чи не стежить, звідкись своячениця. Але ми, мабуть, усе вже розповіли, що треба про голову, а п'яний каленик не дошвалав іще й до половини дороги і довго ще частував голову всіма добірними словами – ЩО тільки могли спасти на лінивий та неповороткий язик його. Розділ третій. Несподіваний суперник Змова. мова. І, хлопці, ні, не хочу. Що зараз гулє таке? Як вам не набридне гуртіювати? Уже й так ославлені на нас, буцімто ми бозна які паливоди. Тягайте краще спати. Так говорив Лівко до розгульних товаришів своїх, що підбивали його на нові витівки. Прощайте, братове, добраніч. Він швидко пішов від них вулицею. Чи спить же то моя ясного Ганна, Думав він, підходячи до знайомої нам хати з вишневими деревами. Серед тиші почулася неголосна розмова. Лівко спинився. Поміж деревами забіліла сорочка. Що це значить? подумав він і, підкравшися ближче, сховався за дерево. Проти місяця сіяло перед ним дівоче обличчя.